І озирнувся, Аджере в кімнаті не було. Дитина розкрилася і дригала ніжками. Малюк певно змерз. Усеїн-оджа підтягнув край ковдри і вкутав сина. Даніель відразу замовк і зацікавлено розглядав батька. Чорні оченята малюка були ще повні сліз, але він уже посміхався. Усеїн-оджа встав, швидко одягнувся. Хотів було піти на розшуки Аджере, та відчинилися двері, і з плетеним кошиком зайшла дружина. «А я злякався, що тебе вкрали», – пожартував усеїн Оджа. «Куди ж ти так рано зникла?» «Я ходила на базар», – засміялася адже реханом, виявляється це зовсім близько. «За крамницею, де продають хадаїв». Вона діставала з кошика і кидала на хану гарячу булгачу, халву, хадаїв, поставила глечика з вузькою шийкою і поклала овечого катика. По очах чоловіка було видно, що він у захваті. Знала, як він любить кисляк з овечого молока, тому й вирушила на базар ще на світанку. Усеїн-Оджа прошогом кинувся в двір умиватися. А коли повернувся, його вже чекав розкладений на тарілки сніданок. Усеїн-Оджа і Аджереханом ханом сіли одне навпроти одного і добре поснідали. Після сніданку вчитель виняв із саквояжа свої рукописи, читав і щось правив. А коли стало припікати, вийшов із заїжджого двору і рушив до завулку Чатал-Дуд. Тримався правого боку, де ще була тінь. Нарешті вийшов на широку вулицю, заповнену людьми, що снували в різні боки. Коли підходив до центрального базарного Майдану, звернув увагу, що стає гамірніше і велелюдніше. Щоб уникнути штовханини, звернув у бічну вулицю, де була найбільша в місті кав'ярня Європа, і пішов далі. В завулку Сирли-Чешме він побачив двох знайомих людей. Вони сиділи на кам'яних сходинках книгарні і про щось захоплено розмовляли. Це були Усеїн Балич і Дарбі Алі. Вони обоє займалися книжковою торгівлею. Балич колись працював у Ялті вчителем. Кілька років тому управління поліції вислало його в Бахчисарай за участь у русі проти царя, який очолював Асан Нурі. Усеїн отже чув, що він живе тут і заробляє на життя книжковою торгівлею, ледь зводячи кінці з кінцями. Вулиця була вузька. Раз у раз доводилося притискатися спиною до стіни, щоб пропустити повз себе поважних верблюдів з вантажем. Тут снували, мелодійно подзинькуючи дзвіночками, легкі фаєтони. Іноді різко гальмували, щоб благополучно розминутися. Осаджуючи коней, пересварювалися між собою їздові, підперезані червоними поясами, у круглих каракулових шапках із золотавими галунами. Намагаючись перекричати один одного, надривали горло продавці булгачів і киїків. Важкий кошик, підвішений на білому розшитому візерунками рушнику, відтягує плеча продавця. Старі цигани ховаються від спеки під широкими карнизами будинків, співають стародавні татарські пісні, награючи на скрипках, вибивають басові ритми з давулів. О, ці дивні музики з Салачика! Хто їх почув хоча б раз, вже ніколи не забуде. Як же, виявляється, скучив Усеїн-Оджа за цими кривими завулками і приємними напівзабутими мелодіями, що тішать серце. Іноді Усеїн-Оджа зупинявся і розглядав стародавні будівлі з лускою черепичних дахів, які золотилися на сонці. Білі, як свічі, мінарети, читав на карнизах, виведені арабським шрифтом, написи. «Хай буде благословенний твій шлях перехожий! О, шляхетний подорожній! У будь-яку годину дня і ночі заходь у мій дім, де ти знайдеш притулок і привітність!» Люди, поспішаючи, зачепали вчителя мішками, кошиками, штовхалися, а він, ані трохи на них не ображаючись, ішов йшов собі далі. Пройшов повз багату крамницю караїма Ялпачика, перетнув квартал Шабалти і побачив перед собою руїни мечеті Єшиль-Джамі, 16, названою так у стародавні часи через те, що її високі стіни були повиті трояндами й плющем, а на тлі блакитного неба здіймалися лише Мінарет і зелений купол із золотим півмісяцем. Зараз мечеть занедбана, мінарет зруйнований, всюди розкидані камені із стін. Від часу в'їзду в Бахчисарай імператриці Катерини II у цій мечеті ніхто не молився. Розповідають, коли екіпаж імператриці порівнявся з Єшильджамі, настав полудень. У цю хвилину Моедзин виголосив з мінарету свій звичний заклик до правовірних на молитву. Його крик був таким несподіваним і пронизливим, що кінь імператриці злякався, шерпнувся моці, і ледь не перекинув коляску. На варті стояв солдат грецького батальйону. Він здійняв гвинтівку і одним пострілом убив нещасного Моедзина, за що подейкують одержав нагороду від цариці. З того часу це місце втратило свою святість. Сюди вже ніхто не приходить молитися, а руїни мечеті заросли бур'янами. Хансарай вже залишився далеко позаду. Коли вчитель добрався до чорним перцем, і хоча наш Ефенді вже поснідав у кав'ярні Баба і в місто вирушив ситим, цей смачний запах не дав йому пройти повз пекарню. Зайшов. Сухорлявий молодик з тонкими вусиками спритно виймав із печі широкою дерев'яною лопатою янтики і складав уряд на полицю. А на прилавку на бляшаних листах були рівненько розкладені золотаві бублики, куманчі. Майя Пенірлі, 18. Кучерявенький хлопчик, що стояв за прилавком, привітав його такими словами. «Прошу, ефенді, у нас є албанські маяли, місцеві янтики, болгарські пенірлі. Чого лишень душа забажає?» «І все гаряче, пухке, з вогню». Учитель посміхнувся, засунув руку в кишеню і запитав. «По чому пенірлі?» Чотири копійки, охоче відподів хлопчик, а янтик – три копійки. Учитель довго рився в кишені та ніяк не міг відшукати дрібну монету. Через один пиріг не хотілося розмінювати велику купюру. А калач є? Піти нічого не купивши, було якось ніяково. Є? Штука, чотири полушки, двадцять. У нього знайшлося дві копійки, і він виклав їх перед хлопчиком. Узяв загорнутий у папір гарячий калач, засунув його в кишеню. Вийшов із пекарні і ледь стримався, щоб не вийняти пахучий, присипаний маком калач і не відкусити. Але йому здавалося, що всі зустрічні почнуть на нього дивитися, скажуть, дорослий, а їсть на ходу, як дитина. Хлопчик-продавець поняття не мав, хто цей молодий Ефенді, якому він продав за чотири полушки калача. Натренованим поглядом продавця хлопчак помітив, потерті лікті його піджака, скривлені задники стоптаних черевиків, які свідчили про те, що в Ефенді легкий гаманець, однак про себе відзначив, що обличчя в нього виразне і приємне, а погляд відкритий». Обережно ступаючи по мокрих блискучих каменях біля водограю, що струмував з-під землі, Усеїн-Оджа звернув у бічну вулицю і рушив до Орта-Медресе, 21. Доки Усеїн-Оджа повільно йшов вулицею Усмана-Аги, наближався полудень. Старі чоловіки вже пішли до Хан-Джамі на полуденну молитву. На вулицях у цю годину ставало малолюдно. Покупців у магазинах було небагато. Чиновники, службовці різноманітних контор, знехтувавши молитву, заповнили кав'ярні, начебто для обідньої перерви. Цю обідню перерву стали влаштовувати тут зовсім недавно, наслідуючи європейські звичаї. Але так було лише на центральних вулицях міста. А мідники, лудильники, ювіліри, ковалі, хадаїфники, кравці та інші майстри, що їхні крамниці були розташовані на околицях кварталів, навіть на хвилю не переривали своєї роботи. Поважні, Ханум та Ефенді, якщо ці сторінки, що я назвав спогадами, якимось чином потраплять до ваших рук, і ви вже почали їх читати, то прошу трохи вповільнити просування за подіями і послухати, що я, Асан Кара, розповім вам трохи про саме місто. У Бахчесарагі, населеному у тридцятьма двома тисячами людей, у тридцяти двох маали є тридцять дві мечеті, тридцять два високих мінарети, тридцять два імами, тридцять два мадзини». У цьому місті, як і в інших великих містах, є свої соціальні групи, представники Білої Кості, Бегі, Мурзи, Челебі, Шейхи, Кади, Хатипи, Імами і, словом, свої багатії, своя буржуазія, своє духівництво. І люди Чорної Кості, кустарі, майстри і нарешті робітники, чинбарень, розташованих на берегах річки Чуряксу. Є й своя інтелігенція, що виявляє невдоволення існуючим ладом. У будинках, де живуть багаті й заможні люди, часто справляють багатоденні весілля, відбуваються вечірки, церемонії гоління нареченого в день зустрічі з нареченою. У їхніх дворах тоді безперервно виграють музики, а хто проходить повз них, зупиняється і слухає задушевні і веселі мелодії. З вигуками та свистом танцює молодь. Для гостей печуть і варять різні смаколики, пиляві з кишмишем, смаженню, кебаб-шашлик, долму і сарму із солодкого перцю і капусти, фаршировані м'ясом, супи з квасолею, горохом, картоплею, пачу і куфти з м'ясом і рисом, приправлені оцтом, кобете, бурми, киїки, бокчачики, хурабії. Усього й не перелічиш. Та, на жаль, є й такі родини, в яких не знають на смак жодної з цих страв, бо мають надто вже худого гаманця, і змушені вони задовольнятися лише затирухою, макаронами без олії і катика, відвареною квасолею чи юшкою, а часом і їжею з важким запахом жиру, витопленого зі шматків сала з гнилих і запилених шкір у чинбаренях. Чимало родин вважають це за щастя. У місті можна зустріти людей, становище яких ще гірше. Іноді побачиш, як хтось у надії на милосердя, розстеливши на землі хусточку, чекає виходу з мечеті людей після молитви, щоб звернутися до них із проханням. У нашому Маале занедужав Абдульмаджид Акай, подайте скільки можете. У місті є російська гімназія. У ній, хоч і не часто, навчаються й татарські діти – Кожне Маале має чотирикласну татарську школу з одним учителем. Заняття в класах проходять в одному приміщенні, по черзі. Учителі земських шкіл користуються великою повагою серед населення. Більшість із них я люблю і поважаю. Тому хочу, щоб і ви знали імена деяких наших учителів. Це Ахмед Нуредин, Яг'я Байбуртли Ахмед Нагаєв, Ібраїм Мегінов, Абдураман Усні, Сулейман Бадракли, Якуб Шакір Алі, Осман Заатов. Ці молоді вчителі прилучають татарських дітей до науки і напучують їх на добрий лад. Є в місті й свої улюбленці – прості, не письменні, але веселі, дотепні, цікавляться всім на світі. Принаймні, про двох із них просто не можна промовчати». Один – це продавець газет «Садик». Худорлявий, рухливий, дуже ввічливий, лице трохи попсоване віспою. Коли б ви не побачили «Садика», його сумка завжди запакована свіжими газетами – терджиман. Він бігає з однієї вулиці на другу, засапавшись, весь у милі. На ногах у нього подерті сандалі, а в його шлунку завжди порожньо. Але він ні на кого не ображається, живе собі та й годі. Друга відома особа – це Леман. Під час кушлику, ближче до полудня, коли на базарі вже збирається більше людей, чи надвечір, коли на прохолодні вулиці виходять на променад гультяї, на дорозі раптом з'являється однокінна гарба. Без бортів. Замість них з обох боків прикріплені фанерні щитки, обклеєні строкатими афішами, що сповіщають про нові атракціони, які сьогодні-завтра будуть показані міщанам приїжджим театром чи цирком. Віз повільно рухається вздовж вулиці, гримотить на бруківці. Поруч із конем статечно крокує високий пузань лиман. У і влітку на ньому короткі, трохи нижче колін, штани. Сорочка завжди на випуск, на голові висока стара каракулева шапка. Він іде і голосно і монотонно повторює зміст афіші. «Сьогодні увечері в залі міської управи». Коли хтось його зачіпає, щоб пожартувати чи щось запитати, лиман зупиняється. Гарба теж зупиняється, тому що кінь давно вивчив звички свого хазяїна. Після того, як розмова з перехожив закінчена, лиман іде далі, рушає й кінь, цокає копитами поруч із хазяїном, не відстає і не обганяє ні на крок. Лиман знову продовжує бубоніти, починає з того самого місця, на якому його перервали. Відбудуться збори благодійного товариства, присвячені відкриттю школи для дівчаток. І тоді хто-небудь із перехожих знову перериває його запитанням, і Леман знову зупиняється, пояснює і йде далі. На збори запрошуються наші шановні городяни Ага Арслан Ага і літні чоловіки Ханджаминського Маале, продовжує він. Леман закінчує одне оголошення, якийсь час йде мовчки, наче збирається з духом, а потім починає наступні новини. Завтра на базарі, де торгують пшеницею, пельван Зейтула Абдулгазі Огли Скаралезу буде розривати руками залізного ланцюга, а потім ляже і через нього проїдуть сім підвід, завантажених пшеницею. Леман дуже повільний, настільки, що здається, ніби спить на ходу. Певно, щоб люди про нього так не подумали, він і розважає їх своїми повідомленнями. У місті його всі так і називають – Деллял Леман. А зараз, поважні Ханум та Ефенді, після знайомства з деякими особливостями нашого міста, з вашого дозволу, продовжимо нашу розповідь. Отже, вчитель Усеїн неквапливо йшов у напрямку Орта-Медресе. Йому треба було подолати пішки значну відстань. Він дожовував останній шматочок калача. І, схоже, трохи вже пристав. Раптом біля нього різко зупинився двокінний екіпаж із дзвіночками. Коні аж присіли на задні ноги, так стримували Фаєтона. «Прошу, пане!» – звернувся до нього білозубий візник – «Спека сьогодні, важко йти пішки, а вам же певно ще йти і йти. Сідайте, дорогу не візьму, за все про все сорок копійок». Учитель стрибнув на підніжку і сів у фаєтон. Він проїхав значну відстань, коли згадав слова візника, що з нього дорого не візьме, глянув на свої черевики і посміхнувся. Тіні від великих білих скель вже лягли на шосе. Учитель зліз із фаєтона біля воріт». Візник круто розвернувся і рвонув назад. А усеїн-оджа постукав у маленьку хвіртку. Зачекав, але ніхто не відгукувався. За стіною в саду хтось рубав дрова. Іноді долітали чоловічі і жіночі голоси. Учитель постукав знову. Цюкання сокири припинилося. Через кілька хвилин хвіртка прочинилася, і з неї висунулось обличчя літньої людини. «Вам кого?» «Я хочу бачити Ісмаїла Ефенді». Зачинилася хвіртка. Зашаркали й замовкли кроки. Усеї на оджу раптом охопило хвилювання, і він почав сновигати по доріжці коловоріт. На білому піску залишалися його сліди. Поставивши на валуна спочатку одну ногу, потім другу, він обтріпав пилюку з штанів. вийняв із кишені хустинку й витер під з обличчя та шиї. Саме в цю мить Хвіртка знову відчинилася і вийшов смаглявий молодик у білому костюмі. Його довге хвилясте волосся звисало з-під червоної фески і закривало шию. «Хто ви?» – запитав він і привітно всміхнувся. «Я Усеїн Шаміль Токтаргазі Огли», – відповів гість. «Учитель із села Айвасиль. У мене справа до Ісмаїла Ефенді». Вже по тому, як вимовлялося ім'я господаря, неважко було здогадатись, хто до нього прийшов. Представники інтелігенції, вчителі, літератори, художники, архітектори зверталися до Гаспринського Ісмаїл Оджа, Ісмаїл Ефенді чи просто Гаспринський. Представники ж вищого суспільства називали його Ісмаїл Бей, Ісмаїл Мурза, пан Гаспринський. Гаспринський належав до старовинного аристократичного роду. Прошу, заходьте, запросив чоловік у червоній фесті й широко прочинив хвіртку. Коли гіст переступив порога, молодик кивнув йому на стілець і сказав: "Будь ласка, хвилину зачекайте". І широкими кам'яними сходами піднявся на другий поверх. Гіст сів, вийняв із кишені табакерку з горіхового дерева, скрутив цигарку, запалив і озирнувся. На першому поверсі лівого крила будинку з величезними відкритими навстіг вікнами працював агрегат і крутився маховик. Було видно молодого набірника, що стояв біля вікна і підшукував потрібні шрифти в глибоких друкарських шухлядах. Усеєм отжа бачив частину складального цеху. Друкарню і канцелярію розділяв довгий вузький коридор, відгороджений залізними гратами. «Невже, – подумав учитель, – щоб видавати одну газету, потрібна така складна машинерія? Фабрика в будинку!» Він потрапив сюди вдруге. Коли був тут уперше, то друкарні не помітив. А може, тоді цієї техніки не було. Мабуть, хазяїн купив її за кордоном пізніше. Того разу він і молодика в «Червоній фесті» не бачив. До речі, он, він, уже спускається сходами». «Нашир чекає на вас у своєму кабінеті», – сказав молодик. Коли Усеїн-Оджай йшов за молодиком, то подумав, що той незвичайний редакційний працівник, а певно син редактора і видавця газети. Кабінет Ісмаїла Гаспринського слугував одночасно і місцем роботи хазяїна, і його спальнею. Не тому, що в нього не було зайвих кімнат, просто такий був характер його роботи. Він прокидався о шостій ранку, випивав чашку кави без молока і відразу брався до справи. Разом із сніданком надходила й пошта. Він сам розпечатував листи, переглядав різномовні газети, що надходили з Європи і Азії. Важливі події обводив червоним і синім олівцями і передавав працівникам редакції. Усе це Ісмаїл Гаспринський робив не за своїм письмовим столом, а вмостившись на Кар'єле-2. Біля нього завжди попільниця, бо коли він пише, то багато палить. Коли сонце піднімалося над скелями і його проміння починало пряжити вікна, господар обходив приміщення, друкарні і редакції. Розмовляв зі складальниками, редакційними працівниками, давав розпорядження, поради і знову повертався до свого кабінету. Якщо в коридорі не чув шуму друкарських машин, то насторожувався. Заходив у друкарню, з'ясовував, що трапилось. Мабуть, це його старший син, думав учитель, піднімаючись по сходах. Він багато чув про Ісмаїла Ефенді та його родину, а якось довелось побачитись і поговорити з видавцем. Та з його родиною Усеїн-Оджа не був знайомий. Знав тільки, що старший син видавця, Рефат, його перший помічник. А молодші сини, Мансур та Айдер, навчаються в гімназії. У Гаспринського ще троє дочок – Хатідже, Шефіка та Ніяр. А молодик у червоній фесті, напевно, і є Рефат. Хазяїн здебільшого приймав відвідувачів у вітальні. Та цього разу він попросив завести гостя до нього в кабінет, бо саме приймав ученого з Петербургу, і залишити його самого було б негостинно. Усеїн Оджа щов і занепокоєно думав, як складеться його розмова з видавцем. Рефат відчинив важкі дубові двері. «Прошу, Усеїне Ефенді». Усеїн-Оджа зайшов до просторої кімнати. Рефат зачинив за ним двері. За невеликим низьким столом на Кар'єле сиділи двоє. Сивий, з густими вусами, Гаспринський у такій же, як у сина, фесті з кутасиком і довгому чекмені з тісним коміром. Поруч із ним – плечистий, масивний чоловік у європейському костюмі, ровесник Усеїна. Певно, він гостює у видавця, бо, схоже, Гаспринський із ним добре знайомий. Селям-алейкум, Ісмаїле Муалім, шанобливо привітався сеїн оджа і відчув, як червоніє, і від цього розгубився ще більше. Видавець глянув на гостя. Йому здалося, що він вже десь його бачив. «Алейкум-селям», – відповів Гаспринський, силкуючись згадати, де вони могли бачитися. Він дивився на гостя з неприхованою цікавістю. Нарешті згадав і міцно потис простягнуту руку. «Прошу, сідайте», – жестом показав на віденське крісло. Як не готував себе Усеїн Оджа до цієї хвилини, він був такий схвильований зустрічю з відомою людиною, що забув усі слова, які збирався сказати. Усеїн Оджа сів у крісло, вийняв із кишені носовичка, витер обличчя і мовчав, бо не знав, із чого почати розмову. А Гаспринський уважно дивився на нього і чекав. «Я вчитель міністерської школи, працюю в селі Айвасил Ялтинського повіту». «Мене звати Усеїн Шаміль Токтаргази», – здушеним від хвилювання голосом мовив відвідувач. «Якщо пам'ятаєте, чотири роки тому я у вас був. Правда, не сам, нас було кілька». «Так, пригадую», – сказав видавець і посміхнувся. «Прошу, Усеїни Ефенді, познайомтеся з моїм дорогим гостем», – кивнув на чоловіка, що сидів поруч. Усеїн Шаміль встав, підійшов до гостя і, потискаючи його руку, тричі сильно струснув її, як це заведено у горян з-під Айпетрі. Гість назвав себе Ескендером, а згодом засміявся й уточнив Олександр Миколайович Самолович, і теж потряс руку токтаргази, мабуть, добре знав місцеві звичаї. Коли обидва гості обмінялись традиційним набором люб'язних запитань татарською мовою про здоров'я один одного і знову сіли на свої місця, на якусь мить у кімнаті запанувала тиша. Нарешті можна було приступати до офіційної частини розмови. Ісмаїл Гаспринський глянув на Усіїна Оджу і ніби між іншим сказав, що за хвилину до його приходу вони обговорювали з Олександром Миколаєвичем проблему навчання дітей у школі за новим методом, розробленим самим Гаспринським. «Як у вас там в Айвасилі?» – поцікавився Ісмаїл Бей. «Населення допомагає школі. Це село було йому добре знайоме. Колись він сам там учителював. Мешканці його дуже своєрідні. Люди там заробляють гроші і живуть багато. Вранці чоловіки старпіть за спиною, ідуть у чаїр на свої земельні ділянки в горах і повертаються увечері з черешнями, сливами, фундуком, яблуками». А жінки в досвіта ставлять на голови кошики і йдуть на Ялтинський базар продавати полуниці, помідори, огірки, солодку цибулю завбільшки, як чайна ерілка. Виростити це на убогих клаптиках землі в горах, на кам'янистому грунті, нелегко. Життя горян на Південному березі не таке безхмарне, як може здатися незнайомій людині. Живеться їм важко, але про школу вони піклуються, вчителів не кривдять. «Народ, звичайно, школі допомагає», – відповів усе Годжа. «Але ж і він сам потребує допомоги. Люди живуть бідно. Я залишив Айвасель». «Залишили Айвасель? Зовсім? Чому?» «Працювати стало важко. Село недалеко від Ялти, а там надто багато чиновників, поліцейських. У них великі вуха і довгі руки. Чим же тепер будете займатися?» «Тим же, чим і займався. Вчителюватимо. Я цю роботу люблю». «А поезія? хіба заняття поезією не робота?» – несподівано запитав Гаспринський. «Я читав ваші вірші у Ветан Хадими, деякі з них навіть дуже непогані. Які саме Муаліме?» Ісмаїл Ефенді нахилив голову, замислився і почав читати напам'ять вірш у Саїна Одже. «Нині гроші правлять нами, не підмажеш, згинеш в ямі. Той відомий і хороший, у кого в панчосі гроші». Гроші люблять, щоб я здох, знають всі, що гроші Бог. Є хабар, візьмуть в науку, мула любить таку штуку. А судді, дай вівцю гарну, щоб не втрапить в буцегарню. Гроші люблять, щоб я здох, знають всі, що гроші Бог. Хлюпнеш вранці воду з жмень, трусиш гроші із кишень. Перед сном думки як воші, де добути кляті гроші. Гроші люблять, щоб я здох, знають всі, що гроші бог. Муалім збився, мабуть, забув наступний рядок і тихо ворушив губами. Народився, що бачиш зразу, підказав Усаїн отже, і Муалім одразу підхопив. Народився, що бачиш зразу, гроші як якусь заразу, а коли заснеш на віки, мідяки замкнуть повіки. Гроші люблять, щоб я здох. Знають всі, що гроші – Бог. Після останніх рядків Ісмаїл Бей розсміявся. Ну і усе, Їнефенді, ви написали ці вірші, наче знали про мої висловлювання. Добре, да лебі добре, повторював видавець і витирав долонею сльози, що виступили від сміху. Дуже добре, додав Самойлович, краще й не скажеш. Похвальні слова двох поважних людей додали сміливості молодому автору. «Я прийшов до вас, шановний Муаліме, запропонувати свої нові вірші», – сказав доктор Гази. «Якщо ваша ласка, ознайомтесь із ними». Гаспринський змінив позу, сперся на ручку крісла. На його обличчі з'явилася якась незрозуміла тривога. І доки Усаїн отже діставав із бічної кишені піджака зошита, він мовчав, а в його очах читалось. «Ох, уже це неспокійне і вічно невдоволене молоде плем'я!» «Що ж, подивимось, що там у тебе». «Якщо вони варті того, мені за честь бути надрукованим у терджимані», сказав усеїн отже і простягнув зошита. Ісмаїв Ефенді не зразу взяв його дурок. Якусь мить він дивився на простягнутого зошита і нарешті кивком голови показав на письмовий стіл у віддаленому кутку кімнати. усеїн отже швидко підійшов до столу і поклав рукописи з віршами. Вони погомоніли ще кілька хвилин. І лише коли Муалім розпитав про сусідні села Айваселе і Дерекоє, про те, як мешкають його знайомі та друзі, Ісмаїл Ефенді встав і підійшов до свого письмового стола, де лежав зошит. Він зручно вмостився в кріслі і заглибився в читання. Гаспринському було 59 років, але читав він без окулярів. Одним поглядом переглядав сторінку тексту і відразу вхоплював її зміст. Спочатку він перелистав зошита від початку до кінця, а згодом повагом почав читати. З оцінкою не поспішав. Якийсь час задумливо дивився кудись убік. Ось його увагу привернули якісь рядки, його обличчя стало серйозним. Кілька разів пильно подивився на Усеїна, ніби хотів щось сказати, та, мабуть, передумав і знову опустив очі. Поки видавець вивчав зміст зошита, Усеїн уважно розглядав кімнату. Його зацікавив дубовий письмовий стіл, за яким зараз сидів Муалім. Раніше він ніколи такого не бачив. З трьох боків він був обрамлений граччастим бортиком, схожим на мініатюрний парапет. Над столом у два ряди розміщені полички. Зліва в кутку стола лампа з зеленим абажуром. Поруч електричні кнопки. За допомогою цих кнопок видавець може викликати до себе потрібного працівника і віддавати розпорядження. На стіні висять на гачках гранки майбутнього номера газети «Терджиман». На підлозі – килим. Уздовж стіни стоять віденські стільці коричневого кольору та чорні шкіряні крісла. Зауваживши, що Ісмаїл Ефендів поважно заглибився у читання віршів молодого автора, а сам власник зошита сидить як на голках, потерпаючи за долю своїх творів, Самойлович тихенько потягнув токтар Газе за рукав, привертаючи його увагу, і пошепотки запитав. «Що ви викладаєте? – Мусульманську релігію, так само тихо відповів Усеїн Одже. – Проходимо аптейк і рідну мову. І все?» Доктор Гази знизав плечами, не наважуючись зразу відповісти на останнє запитання Самойловича. Але, побачивши на обличчі гостя відверте розчарування, додав. «Розумієте, чимало залежить від самого вчителя? Від учителя?» В очах гостя промайнула цікавість. Що ви маєте на увазі? Річ у тім. Усеян отже розмірковував над тим, як делікатніше пояснити свою думку гостю, щоб разом із тим не сказати нічого зайвого, хоча тут у домі муаліма можна почуватися вільним від очей та вух жандармерії. Якщо вчитель захоче, то він у школі, у далекому степовому чи гірському селі завжди може, звичайно йдеться про вчителя ідейно зрілого та освіченого, навчати дітей і деяких світських наук. Звісно, для цього потрібна певна сміливість. Але найчастіше урядників та приставів можна купити за півмішка пшениці, і вони мовчатимуть. Скільки ж часу вони можуть мовчати? Самойлович голосно розсміявся. «Місяців за три», – усміхнувся Оджа. «Малувато», – сказав Самойлович. «За три місяці дітей геометрії не навчиш». «Так, часу замало», – погодився Усеїн Оджа. Потім доводиться підкидати ще півмішка пшениці. «З чиєї комори?» «В жодному селі не було громадської комори, з якою б учителі могли брати пшеницю, щоб заткнути пельку поліцейським чиновникам». Їм доводилося віддавати один-два рази в рік половину своєї пшениці, принесеної селянами замість плати. І робили це, звичайно, тільки прогресивно налаштовані вчителі, щоб навчити татарських дітей хоч якимось наукам. Олександр Миколайович зрозумів, яке становище вчителя в степових повітах, там, де є пшениця. Але яке ж воно в гірських повітах, де пшениці майже не сіють? «Дозвольте, милостивий пане, вас запитати», – сказав Усеїн Оджа, уважно подивившись на гостя. «Хто ви? Звідки приїхали?» «Я живу в Санкт-Петербурзі», – відповів Олександр Миколаєвич. «Там же закінчив університет. Займаюся турецькою і кримсько мовами під керівництвом Меліоранського і Радлова. У Бахчисараї ви давно?» Від учорашнього дня, відповів Самойлович. У Сімферополі я прочитав курс лекцій з кримсько-татарської громадики для вчителів і випадково зустрівся там з Ісмаїлом Ефенді, моїм старим другом. Він привіз мене сюди. Бахчисарай я знаю давно і дуже його люблю. Відмовити шановному Муаліму я не міг. Якщо встигну, побуваю ще в селах, хочу зібрати дані про діалекти в місцевих говірках та дещо з етнографії. «У степову частину Криму не збираєтеся?» – поцікавився доктор Гази. Олександр Миколайович посміхнувся і похитав головою. «Поки ще мене цікавить гірська говірка кримських татар. До того ж часу в мене в обріз. Недавно я побував на Ставропіллі. Мушу вам сказати, що в Карачаївці, в Балкарці, в умовному питанні м -м, значно більше проблем». Ісмаїл Ефенді все ще читав верші Токтаргази. Він мав звичку один вірш перечитувати кілька разів, намагаючись зрозуміти підтекст, перш ніж вдатися до розмови з автором. Ви куряте? запитав тим часом усеїн, Оджа, петербурзького гостя, не знаючи, про що говорити. Він вийняв із кишені піджака кисет і поклав йому на коліна. Самойлович взяв із кисета дрібку тютюну і підніс до носа. Тютюновий аромат йому сподобався. Що це за тютюн? Скок козу. Чудовий запах. Олександр Миколайович скрутив собі цигарку, запалив і, щоб дим не заважав муаліму, підійшов до прочиненого вікна. Під креслатим волоським горіхом жінка похилого віку сікачем рубала м'ясо, а біля неї за рудою кішкою ганялася дівчинка. У широкі ворота в'їхав однокінний віз, на якому горою були складені великі дерев'яні ящики з надписами арабською мовою. В долині, над черепичними дахами будинків, сліпуче виблискувала хрестом грецька церква. Єдина церква в мусульманському місті. Доки гість розглядав панораму міста, доктор Гази сидів, втупившись поглядом у строкатий килим. Раптом він почув тихий голос Ісмаїла Ефенді і підняв голову. Видавець тримав вказівного пальця на якомусь рядку і суворо дивився на Токтар Гази. «Що це означає у сиїни Ефенді?» «Камінь кинутий із зав'язаними очима, чи не так?» Гаспринський провів пальцем по сторінці і голосно прочитав. «Пузатий хазяїн нарощує сало, а бідний і шачить на нього як м'яло. Зациклене коло, наш світ важко хворий, і лікар його не врятує від мору. Якщо не врятують наш світ жодні ліки, візьмемось за зброю чи згинемо навіки». Ісмаїл Ефенді роздратовано кинув рукописи на стіл і рвучко встав. «Ні, усеїни Оджа, такі вірші надрукувати в своїй газеті я не можу». «Які муалі ми? «Ви не зважаєте на час і обставини, в яких ми живемо, і ви самі це прекрасно розумієте». «Але біле треба називати білим, а чорне – чорним», – відповів Усеїн Оджа. «Безперечно», – підхопив Ісмаїл Гаспринський, кивком голови висловлюючи свою згоду. «Ви маєте рацію, кожна річ має свою назву й призначення». Вам, напевно, відомо, що Абдурешит Ефенді саме спробував усе суще на землі називати своїми іменами – чорне – чорним, біле – білим. Але зверніть увагу. Видавець підійшов до високої шафи, піднявся навшпиньки і дістав з верхньої полиці перший номер газити «Ветан Хадими», різким рухом розгорнув і прочитав фрагмент із передовиці. Події та явища, якими б вони не були гіркими й неприємними, ми будемо називати, якими вони є насправді. Не будемо називати пожежу ілюмінацією, зраду – великодушністю й добром, ворону – солов'єм, руїни – благоустроєм. Правду будемо називати правдою, брехню – брехнею. Це наш обов'язок і девіз. «Всі справи, добрі чи погані, які здійснюються від імені народу і для народу, ми не будемо зображувати догори ногами на догоду панам і биям заради благочестя і побожності шейхів і суфій». Ісмаїл Ефенді перестав читати, поклав газету на полицю і роздратовано вигукнув. «Так, Медідєв пристрасно взявся за справу. А скажіть мені, будь ласка, скільки часу проіснувала Ветан Хадини? «Два роки», – відповів доктор Гази. «Але з честю і гідністю». Терджиман, виходить, вже 27 років, палко вигукнув Ісмаїл Ефенді. І по-вашому вона живе без честі й достоїнства? Чи бачили ви щось на її шпальтах, щоб суперечило інтересам народу? Згадка про Ветан Хадими схвилювала молодого автора, тому що в її народженні і подальшій діяльності Усеїн Оджа теж брав активну участь. Закриття газети він сприйняв як удар в серце, і рана ця ще свіжа і кровоточить. Молодь пов'язувала великі надії з відкриттям цієї газети. Шкода, що Витан Хадими, єдина газета, що відверто висловлювала сміливі думки про волю народу, про його право на землю, вже не існує. «Даруйте, Муаліме», – тихо мовив Усеїн Оджа, – «ви не так мене зрозуміли. Я хотів сказати, що спрямованість тієї газети і вашої різна. Звісно, що й шляхи в них не однакові. Абдурешид Медієв боровся. З ким? З ким він боровся?» «З несправедливістю». «А хіба переміг?» – запально вигукнув видавець. «І чи міг він?» «Ні, сам він не міг», – відповів доктор Гази. «Щоб перемогти, треба бути сильним», – додав Ісмаїл Ефенді. «А ми – слабкі. Збройні сили в руках царя». «Цар, звісно, сильніший», – сказав Усеїн Оджа, – опустив очі і ледь помітно посміхнувся. «Та якщо слабки об'єднаються, навіть сильний нічого не зможе вдіяти». «Якщо об'єднаються», – задумливо повторив Гаспринський, – «щоб об'єднатися, треба мати високий рівень свідомості. Ми ще від цього дуже далекі. Неудство висушило наш розум, позбавило наші душі світла. Щоб стати передовими людьми, треба вчитися, озброюватись прогресивними ідеями, перекладати твори, які несуть високі ідеали рідною мовою, ввести їх до програм шкіл і медресе. Усеїн Шаміль не мав нічого проти таких переконань, але вважав їх не найголовнішими. Адже для завоювання свободи лише культури і хорошої освіти недостатньо. Для цього треба змінити існуючий державний лад, що пригнічує всі народи Росії. І видавець не може цього не розуміти, але свідомо це замовчує. Він обережний у своїх висловлюваннях. Тоді що ж, самому треба недвозначно висловити те, що думаєш. А чи зручно? Адже він, усеїн Оджа, прийшов у цей дім з однією метою – попросити Муаліма надрукувати його вірші в Терджимані, звісно, якщо вони того варті. Та коли вже зайшла мова про головне, чи не скористатися випадком? Токтар Гази добре знав, що сучасну татарську молодь непокоять думки про необхідність широкого відображення в газеті Тарджиман демократичних ідей. І через свій характер не зміг про це змовчати». «Вибачте, великодушно, Ісмаїле Ефенді», – сказав Усеїн Оджа. «Скажімо, однією з причин нашої відсталості є неудство. Але що ж тоді є причиною цього неудства? Що нас тримає в становищі рабів? Хто нас гнітить і топче? Хто позбавляє нас людських прав? Хіба не царська влада? Хто знає, чи доводилося господарю цього дому чути ще від когось такі слова? Проте він слухав і не перебивав. У його очах токтар помітив захоплення і подив. Якщо мусульмани Росії навчатимуться і стануть освіченими, тоді вони зуміють розрізняти біле і чорне, примирилим тоном мовив Ісмаїл Ефенді. Будуть знати короткі шляхи до свого звільнення. Освіта, культура – от чого насамперед бракує мусульманам Росії, аби стати такими ж передовими, як народи Європи. Олександр Миколайович випускав густі хмари диму і все дивився у прочинене вікно. Йому не хотілося втручатися в цю розмову. Він – гість. Завтра поїде у Фатисальську долину до Горян. Підтримаєш одного – скривдиш другого. За подібні висловлювання йому вже не раз перепадало в університеті. Йому так і хотілося вставити і свої п'ять копійок, проте він мовчав. Та, зрештою, не витримав. Закашлявся і повернувся до вікна спиною. Освіта, культура. Чи може це звільнити повністю від гніту, невпевнено зауважив він. І Усейн Обжа одразу здогадався, що Ескандер Ефенді з ним солідарний. «Читаю постійно вашу терджеман, бо іншої газети в мусульман Росії немає. І в мене складається думка, що ви прагнете зробити освіченим не тільки російське мусульманство, але й мусульманство всіх країн. Це неможливо. Це ілюзія. Зайва трата сил і часу. І потім, мусульмани дуже різні. Є багаті, є бідні», – сказав Усейн Оджа. «Багатий мусульманин культурний, освічений». Якщо в нього є гроші, він може навчатися в Стамбулі, Каїрі чи в Санкт-Петербурзі. Значить, річ не в релігії, яку сповідує людина, і навіть не в її освіченості, а в соціальному становищі, яке займає вона в суспільстві. Вираз обличчя Ісмаїла Ефенді говорив про те, що доктор Гази хоч і прийшов сюди з проханням помістити його вірші в терджемані, але дозволяє собі свободу, на яку мало хто з відвідувачів цього дому насмілювався. І це бентежило Муалєма. Він встав, закурив цигарку і почав походжати по кімнаті. Потім різко зупинився. «Скільки вам років?» – запитав він Усеїна Оджу. «Двадцять дев'ять». «Всього?» Він хотів посміхнутися, але замість посмічки його обличчя скривила гримаса. «Цікаво, ви народилися, коли вийшов друком мій первісток, 31. «Я народився через два місяці після появи на світ вашого первістка», – відповів усеєн. А через два роки люди вже почали читати газету «Терджеман». «І читають досі. Якби не виходила Терджеман, хто знає?» – зробив довгу паузу Ісмаїл Гаспринський. «Може, і не було б наших сучасних поетів, у тому числі й Токтаргази. Якщо письменників не друкувати, то звідки вони візьмуться?» «А я думаю, навтаки», – заперечив Токтаргазе, «Звідки взятись газеті, якщо немає людей, які будуть до неї писати?» «Ви, усеєний ефенді, молобий. У вас попереду все життя. Ви ще багато чого побачите». Вище побачите життя, вільне від влади тьми. Побачите, я в це вірю, доктор Газе промовчав. Для чого витрачати слова, якщо знаєш, що співрозмовника все одно не переконаєш? Ісмаїл ефенді хоче зробити російських мусульман освіченими, інтелігентними людьми, хоче підняти їхній культурний рівень. Така в нього мета. Добре, досягне він цієї мети. А далі? Що від цього зміниться? Нічого не зміниться. Мусульмани будуть поділені на два прошарки – інтелектуальних бідняків та інтелектуальних багатіїв. А несправедливість у суспільстві так і залишиться. Ісмаїл Ефенді викорив цигарку до половини, роздушив її об дно попільниці, зручно вмостився в своєму кар'єлі. Усейн оджав цю міть думав про місце, яке мусить зайняти кожен, хто переймається проблемами народу – в майбутній боротьбі за великі ідеї, за втілення їх у життя. У Росії зароджується нова політична сила – Ця сила рано чи пізно зруйнує соціальну нерівність. Ісмаїл Ефенді відкинувся на спинку Кар'єли і позирав на токтаргази. «У 1871 році я приїхав до Парижа з трьома карбованцями в кишені», – сказав Гаспринський. «У Стамбулі витратив гроші. Російські емігранти познайомили мене з Іваном Тургеневим, а той якось запросив мене в гості у помешкання, яке знімав. Довідавшись про моє скрутне становище, Тургенів допоміг грошима». Він зауважив, що я добре розмовляю французькою, і попросив допомогти йому редагувати перекладені власноруч деякі його твори французькою мовою. Я їх відредагував і переписав. Моя старанність сподобалась російському письменнику, і він щедро розрахувався за роботу. Завдяки гонорару я зміг вирушити в подорож з Парижа до Іспанії. Я давно мріяв відвідати мавританський палац «Альгамбру» в Гренаді з його багатою колекцією картин – справжніх шедеврів малярства. Тоді ж я побачив, як живуть дароль-рахатські мусульмани Іспанії. Повернувшись до Криму, я випустив роман «Мусульмани дароль-рахата», де головним героєм є узбек із Ташкенту Мула Аббас Францевій. У сеїну Оджі було відомо, що знання Ісмаїлом Гаспринським французькою мовою допомагало йому заробляти собі на життя в Парижі. Він служив там у товаристві професійних перекладачів. Три роки роботи перекладачем залишили у свідомості Муаліма такий глибокий слід, що через 10 років, одержавши від російського царя дозвіл на видання газети в Бахчисараї, Ісмаїл Бей, недовго думаючи, дав їй назву Терджеман. Ісмаїл Муалім дістав кисета, витяг дрібку тютюну і почав скручувати нову цигарку. Спогади про роки молодості, проведені в Парижі, та розмова з Токтаргази, таким же юним і гарячим, яким він теж був тоді, схвилювали вкрай. Його пальці тремтіли, тютюн розсипався. Зрештою, йому вдалося припалити цигарку. І тоді тихо прочинилися двері і ввійшла літня жінка з тацею. Її волосся, фарбоване хною, відливало міддю. Вона поставила на стіл три фільджани, джезву з кавою, плетену вазу із золотавою пахлавою і вийшла з кабінету так само тихо, як і ввійшла. "Прошу, дорогі гості", сказав видавець і розлив каву. Захопившись розмовами, я забув про обов'язки господаря. "Даруйте, Усаїне ефенді. Ми з Ескендером ефенді недавно перекусили, а ви може щось поїсте, не соромтеся, замовляйте". Усеїн, звісно, вже встиг зголодніти, і в нього не було бажання пити каву. Але чи зручно їсти за одним столом з Ісмаїлом Ефенді та Олександром Миколаєвичем, якщо вони п'ють тільки каву? «Вже пройшло багато часу, відколи померла Зореханум», – зі смутком мовив Ісмаїл Ефенді. «Одружився я з її рідною сестрою Зайнаб, але вона вже тоді була хвора, недовго протягнула, бідолашна, з тих пір живу дівцем. Така вже моя доля. Старий уже. Але у вічай не впадаю, адже піду з цього світу непорожнім цибром, підвішеним до воза». Останні слова він вимовив тремтячим голосом. з його очей витекло і покотилося по зморщених щоках дві великі сльозини. Він не ховав своїх сліз, навіть не витер очей хустинкою. Усеїн-оджа розгубився, встав, обхопив руками плечі і в такій позі завмер. Хотів сказати щось заспокійливе, добре, але не знаходив слів. «Сідайте, сідайте, сину», – сказав йому видавець. «Таке зі мною буває. З віком стаю сентиментальним». Усеїн-шаміль повільно сів, задумливо дивився перед собою і маленькими ковтками надпивав каву. Потім подякував і підвівся. Підійшов до письмового столу, взяв свого зошита, згорнув і засунув до кишені. Повернувся до Гаспринського, щоб розкланятись. Але той підняв руку над головою і клацнув кістлявими пальцями. «Зачекайте», – зупинив Ісмаїл Фенді, – «вірш «Живи з росіянами у згоді» залишить». І ще, силкувався згадати назву вірша. «Як же це? Хто про нас слово погане промовить? Здається так, його теж залишить». «А інші?» «Вибачте, надрукувати не можу. Нехай вони трохи у вас полежать». «Скільки муаліми? «До кращих часів», – зітхнув він. Самойлович посміхнувся і співчутливо похитав головою. Усеїн Оджа вирвав із зошита аркуші з двома віршами і поклав їх на стіл. Потиснув руку Ісмаїлові Ефенді і схвильовано рушив до дверей, але згадав про Самойловича, повернувся, знову мовчки струснув йому руку і вийшов із кімнати». Усеїн-Оджа, посміхаючись, спускався по широких кам'яних сходах у двір, усе ще під враженням розмови з Муалімом. Він вийшов за ворота і курним шляхом рушив до орта-медресе, подумки дякуючи сьогоднішньому дню за зустріч із такими чудовими людьми. Я, Асан Кара, автор цієї розповіді, хочу зробити невеликий відступ, щоб пояснити моїм шановним читачам, ким він, Ісмаїл Гаспринський, був для Сходу в кінці минулого і на початку нинішнього століття. Я не політик і не державний чиновник, тож не беру на себе сміливості давати оцінку політичної та громадської діяльності Ісмаїла Ефенді. Я пишу про нього як про людину, що робила все можливе і навіть неможливе, аби народ, сином якого він був, став одним із народів високої культури. Учора унтерофіцер Сиїд Фечаланов нагадав мені, що минуло вже два роки, відколи помер Ісмаїл Гаспринський. Раджу переглянути газети, що виходили російською мовою і мовами народів Азії та Європи, щоб довідатися, ким був Гаспринський». Варто прочитати хоча б статтю лікаря Наримана Нариманова «Арена екзамену» чи вірш «Садридина Айні», присвячений пам'яті Гаспринського. Пройдуть роки, багато років, і хто знає, може, як це часто буває, знайдуться люди, які почнуть заперешувати те безцінне, що було зроблено за життя цією людиною. Що я можу сказати? Тільки попередити». Особистість Гаспринського не можна відривати від того державного ладу, за якого він жив і працював. На це треба обов'язково зважати. Наведу думки, які Ісмаїл Гаспринський ясно висловив у видні із своїх публікацій російською мовою. Він писав Якщо зважити на те, що убрусіння татар у Росії неможливе, то для досягнення громадянського миру потрібне порозуміння на рівні моралі, соціальної справедливості та освіти. Тому дуже важливо визнати за татарською мовою право громадянства. Існування Терджимана, що я видаю вже п'ятий рік, доводить, що громадська свідомість для цього вже підготовлена. Газета одержала право громадянства. І терджиман за кількістю передплатників прогресує. Зараз я маю їх у всіх кінцях Росії. «І скільки ж їх у вас?» – запитав одного разу, коли зайшла мова про передплатників Олексій Філіпов, російський учений, що приїхав до нього в гості з Петербургу. «Уже більше трьохсот», – відповів видавець і почервонів за малий наклад. «Мені важко не тільки матеріально. Умови, за яких виходить газета, теж складні». Російське мусульманство багато чим відрізняється від своїх східних і західних одновірців. Російське мусульманство не відчуває інтересів російської імперії. Воно далеке від російських суспільних прагнень ідей. Незнання російської мови ізолює його від російської думки та літератури. Російське мусульманство живе у сфері своїх старих понять і забобонів, відірване від решти людства і не має іншої турботи, крім клопотів навколо хліба насущного. Коли мусульмани інших країн живуть відносно повнокровним культурним життям, побут нашого народу залишився на рівні часів Чобан-Гірея. Що ж залишається робити? Я працюю, як можу. Я прагну зробити газету простішою і цікавішою. Ускладнювати її буду поступово і непомітно, щоб привчити до неї читачів і, головне, їх не злакати. Спочатку я давав у газеті найелементарнішу інформацію про ту чи іншу подію. Так тривало три роки. На четвертий я трохи розширив зміст газети. На шпальтах з'явилися елементи критики. Але для цього мені довелося насамперед пояснити своїм передплатникам, що таке критика, щоб вони не змішували критику з глузуванням чи лихослів'ям. Ці роз'яснення тривали довго, продовжуються і тепер. І зараз ще багато моїх читачів найчастіше вважають, що в мене свербить язик, і я хочу з когось покпити. Тож доводиться їм доводити, що такого бажання в мене не було і немає. Наскільки вони мені вірять, не знаю. Принаймні роблять вигляд, що вірять. Так, погодився Філіпов, з такими читачами вам дійсно важко». «Але це не все», – сказав Гаспринський. «Ви ще не знаєте, якого клопоту мені коштувало переконати своїх одновірців у тому, що в мене не було ніякої задньої думки, коли в газеті я закликав до європейської освіти. Мене звинуватили в зраді мого народу, в зраді ісламу, у запобіганні перед усім російським». Тоді я категорично заявив, що я громадянин імперії, але в той же час залишаюся мусульманином і татарином, бо інтереси російських мусульман на даному етапі історичного розвитку пов'язані з розвитком імперії. Погодьтеся, що моя газета корисна вже тим, що може служити для повідомлення і роз'яснення татарським читачам новин та урядових розпоряджень. «Скажіть, пане Гаспринський, ви справді татарин?» – запитав Філіпов. «Чистокровний, і звуть мене Ісмаїлом», – відповів видавець. «Мій батько був на російській службі, і освіту я здобув у Москві. Закінчив військове училище, працював у видавництві Каткова. Потім багато подорожував, уважно придивлявся до життя мусульман у різних країнах. І вирішив. Стати публіцистом у російських мусульман?» – підхопив пан Філіпов. «Так, якщо хочете. Але ця ноша нелегка». Чого ви хочете досягти для свого народу? Я піклуюся не тільки за свій народ, а й за всіх мусульман, що живуть в основному погано і бідно. Мусульманські народи вкрай культурно відсталі, і головною причиною їхньої відсталості є їхня неосвіченість. Тому я хочу домогтися освіченості, підвищення культурного рівня цих народів. Ці ідеї повинні доходити зрозумілою для них мовою. Звісно, що мої прагнення турбують декого в Петербурзі. Ільмінський постійно шле доноси побідоносцеву і галасує. Навіщо мусульманам європейська культура? Їхній обов'язок – підкорятися могутній силі імперії. А скажіть, чи під силу одній людині вся ця затія? Адже здійснення ваших завдань вимагає великої дипломатії. Чи не вийде так, що кожне мусульманське плем'я в Росії стане самостійно читати і писати своїм рідним діалектом, а ваша доступна, як ви гадаєте, мова забудеться? Якщо таке трапиться, то я буду цьому дуже радий. А поки що маємо 1889 рік і «Терджеман» – єдину мусульманську газету Росії. Перед вечірньою молитвою, яка щодня звучить одночасно в 32 мечетях міста, Усеїн Оджа повернувся в кав'ярню Велі Баба. Він відразу помітив на заїжджому дворі прибулі гарби. Одні були завантажені ящиками й корзинами з дикими грушами, кизилом, фундуком та іншими лісовими плодами, привезеними на продаж, а інші – купленими у крамницях залізними вилами, граблями, сапками. Коні й воли стояли у просочені запахом гною стайні й жували сіно. Усеїн Оджа вирішив підійти до людей, що метушилися біля гарб, сподіваючись зустріти серед них своїх односельців. На головах у селян були дешеві каракулеві шапки з тонких шкурок, на ногах – чарики. Селяни були підперезані довгими поясами з матерії в червону і блакитну смужку. Ці світловолосі, зеленоокі, жилаві, рухливі селяни прибули з гірських сіл з-під Айпетрі. Одні мали намір завтра зранку продати на базарі свої товари і купити потрібні для родини продукти та речі для господарства, а інші це вже встигли зробити і готувалися до від'їзду. Усе інодже обмінявся з селянами двома-трьома фразами і, не знайшовши серед них знайомих, зайшов у дім. Під час його відсутності Даніял поводився неспокійно, весь день не спав, нудився. Адже реханум з ним замучилася: то виносила дитину на вулицю, то поверталася в кімнату, щоб погодувати. А він усе ніяк не міг заспокоюватися, вередував. Тільки недавно заснув, і вона вже на силу трималася на новах. А тут іще чоловіка немає. Вже й сутінки впали, а він усе не повертається. Стурбована його відсутністю, Аджира спустилася в кав'ярню. І якраз зайшов чоловік. Дружина полегшено зітхнула. Проте, як пройшов візит до Ісмаїла Ефенді, Аджири Ханум визначила по його очах. Вона завжди вгадувала наствій чоловіка з першого погляду, але цього разу не змогла прочитати на його обличчі ні радості, ні суму. «Зустрілися з Ісмаїлем Ефенді?» – запитала, коли вони піднімалися на вору. «Чому мовчите?» – «Зустрівся», – відповів Усейн Оджа. «Два вірші залишив. Обіцяв надрукувати. А інші?» І інші. Усейн Шаміль посміхнувся і похитав головою. Йому не хотілося розповідати, як пройшла розмова з Ісмаїлим Ефенді, що він сказав видавцеві і що той відповідав. Про це потім. Заспокоїться і розповість. Усейн Шаміль завжди ділиться з дружиною, радиться з нею. Правда, не відразу, а трохи згодом, коли охолоне. Така вже в нього звичка. «Хочете, скажу, які вірші він у вас взяв?» – посміхнулася Аджире Ханум. «Сказати?» Усеїн Оджа знизав плечима і промовчав. Він давно перестав дивуватися, що Аджире завжди все знає. «Живи з росіянами в згоді, чи не так?» «Так», – кивнув він і засміявся. «А хіба ви його в журнал «Шура» не посилали?» «Посилав. А хіба можна те саме друкувати в різних виданнях?» «Можна», – відповів Усеїн Оджа. «Якщо один видавець надрукує, то може й інші наважаться». Ісмаїл Ефенді, напевно, зачекає, доки ці вірші вийдуть у Шура, і лише потім надрукує. Такий вже ата. Він любить наш народ так обережно, щоб влада про це не здогадалась. А хто його любить без страху? – з іронією запитала Аджире. Є така людина, – зауважив Усеїн. Та, на жаль, поки що він один – Абдурешид Медієв. Так вони, неголосно розмовляючи, піднімалися репучими сходами, коли зустріли Фемі Ефенді, що поспішно спускався вниз. «Ну як? А та, прийняв вас?» «Прийняв», – відповів Усеїн Оджа. «Дуже добре, дуже добре», – повторив Фемі Ефенді, щиро зрадів з відповіді Усеїна. До речі, я спеціально прийшов запросити вас до себе додому. Фаетон чекає у дворі. Усеїн, Оджа був упевнений, що не погостювавши у Фемії-фенді, він не поїде звідси, проте не сподівався на запрошення сьогодні. Він так утомився, що був просто не в змозі отак сісти у Фаетон і кудись поїхати. Сорочка, мокра від поту, прилипла до спини, черевики, вкриті порохом. Він цілий день сьогодні на ногах втомився неймовірно. «Ні, йому спершу треба трохи отямитися». Зауваживши, що Сейн вагається, Фемі Ефендів вічливо сказав, «Добре, можете не поспішати. Ви, звичайно, дуже втомилися, а я прийду по вас трохи пізніше» і, тримаючись рукою за перила, збіг донизу. Над містом поступово загусав фіолет південної ночі. На вулицях тмяно жовтіли ліхтарі. Якийсь час Фаєтон плутався у вузьких вуличках Маале-Арслан-Ага, доки не звернув до вузенького Заволочка і замінувся.